24. Lépjetek hátra az ajtótól! Kiáltotta Lexa. Tompa folytott válaszok szűrődte ki az ajtó mögül, belülről. Lexa várt öt lélegzetvételnyi ideig, majd tüzet nyitott az olvadt, formátlan masszává deformálódott ajtókilincsre. A nőnek néhány másodpercnyi, Fülsiketítő fémcsikorgás után sikerült áttörnie az eldeformálódott zárszerkezetet, és az ajtó panaszos, fémes sikoljjal tárult fel. Casgrove, Baker, Josie és Jenin bukkantak elő a nyíláson, zúzódásokkal és vérrel borítva, de élve. Hol van Melon és Shepard? firtatta Lexa, miközben a terem elején álló számítógép konzolok felé indult. Gyanítom halottak! – morogta Kazgró, hangjában forró fortyogott. Hallottam, ahogy Jennifer és a talpnyalói ittólálkodtak. Ellopták az összes fegyverünket. – Az OST egész területén rejtett fegyverraktárak vannak. – Ezt te is tudod – felelte Lexa, miközben a rendszerbe próbált bejelentkezni. Pontosan tudom, és arra fogom használni őket, hogy egytől egyik kiírcsam ezt a korcs bandát. Lexa frusztráltan a billentyűzetre csapott, de a képernyő makacsul ismét a jelszót követelte. Miért nem tudok belépni? Az ingerült nő egy dühött mozdulattal lökte le a monitort az asztalról, amely a padlón landolva szikrázva tör darabokra. Csó bizonyára visszahegkelte a rendszert, és kizárt minket, vélte Kazgró. De mit sem számít, fogalmuk sincs, mi vár rájuk. Sok minden megváltozott, mióta ők uralkodtak itt. Pokolba is, igazad van, értette egyet Lexa, és ismét megragadta a fegyverét. Gyerünk, szerezzünk mindenkinek fegyvert, aztán látogassuk meg újra jennifer -t. Zene a füleimnek főnök, vigyorodott el Kazgró, és követte a nőt a sötét éjszakába. Krisz Alisát figyelte, és a lelkében egyszerre viaskodott a nő iránti csodálata, és a kétségbe esett vágy, hogy a lányait kimentse ebből a földi pokolból. Számos sebén a vérzés már alvatrétegé szilárdult, és igyekezett nem tudomást venni a testének minden pontjából sugárzó, tompa fájdalomról. A mozi melletti elhagyatott gyógyszertárban húzták meg magukat, miközben az OST emberei és a USM tengerész gyalogosai a kolónia központjában vívták elkeseredett véres csatájukat. Chris számtalan háborút megjárt már, de emlékei között kutatva nem talált egyet sem, amely ennyire kegyetlen és személyes lett volna a számára. A férfi Alisához fordult, aki éppen egy rejtett nyílást fedett fel a vállán az egyetlen ép kezével, majd vékony vezetéket húzott ki a nyílásból, és a pult mögötti fali porthoz csatlakoztatta. Jane és Emma csendben Alísához simultak, várva, hogy az autón megmondja nekik, mit tegyenek, merre induljanak. Apjuk átkarolta a lányokat, és némán hálát adott a kitartó erejükért, Ismét, hiszen már sokszor bizonyították ezen a bolygón a rátermettségüket. Nos, kérdezte halkan Krisz Alisát, akinek a feje jellegzetesen oldalra billent, és a tekintete a távolba révett. Krisz úgy gondolta, hogy a nőnek ez a mozdulata csupán a programozásának egy apró anomáliája lehet, talán egy hiba, de imádta ezt az egyedi, csakis Alisára jellemző fejmozdulatot. A férfi egy pillanatra elgondolkodott azon, vajon a nő hányszor tehette ezt a mozdulatot már annélkül, hogy ő ezt észrevette volna. Megfogadta, hogy ezután már soha többé nem tekinti majd magától értetődőnek a nő apró különbségeit. A kolónia hálózata súlyosan sérült, felelte Alisa, miközben tekintete visszatért Kriszre, sepphelyes arcára komoly kifejezésült. Több frakció is küzd az irányításért, de a USM hajója jelenleg őrizetlen. Körülbelül három kilométerre nyugatra van. Hangja suttogássá halkult. Viszont áthatóhatatlan tűzvihar vesz körül minket. Nincs tiszta útvonal egyetlen kiárathoz sem. Chris bólintott, miközben a lecsatlakozott a portról, majd megfogta a nő kezét. Mind a négyen szorosan összekuporodtak az üzlet romjai között a padlón. Krisz megcsókolta a lányai homlokát. Elfogunk menni innen, mondta a férfi halkan, de rendíthetetlen meggyőződéssel. A szavak súlyát még soha nem érezte ennyire valóságosnak. Nem érdekel, mibe kerül. Mindhármótokat elviszem erről a bolygóról. Nem tudom, hová megyünk, de találok nekünk egy otthont. Rendben? Rendben, apa, bólintott lassan Jean. Oké, okay, visszhangozta Emma, és apjára emelte az áttélt érzelmektől csillogó, de fáradt tekintetét. Hozzunk innen a fenébe, mondta meggyőződéssel Alisa. Krisz rámosolygott az Androidra, felállt és a bejárat felé fordult. Ha eljön az idő, együtt indulunk. Jean, maradj olyan közel hozzám, amennyire csak tudsz. Emma, te maradj a nővéred mellett. Légy az árnyéka. Alisa, te zárod a sort, véddalányainkat bármi áron. Vettem, ezredes úr, felelte a nő, miközben a homlokához emelt tenyerével esetlen tisztelgő mozdulatot tett. Krisz észrevette Alisa szemében a pajkos csillogást. El sem tudta hinni, mennyire más lett a nő viselkedése az elmúlt időben. De az is lehet, hogy talán csak ő látta már a nőt más szemmel. Lehet, hogy belőled is jó tiszt lenne, mondta Krisz az android felé biccentve egy halvány mosoly kíséretében. Alisa rákacsintott, ami szelíd nevetést csalt ki a férfiból, majd visszafordult az ajtó és a kint tomboló ütközet felé. Szorosan markolta a fegyverét, remélve, hogy nem kell újra ölnie a családja biztonságáért. De a lelke mélyén tudta, ez a reménye nagyon is valószínűtlen ebben a helyzetben. Tegőr egy újabb felkelőt terített le a fegyverével, közben arcára a harci mámor torz mosolya fagyott. Az egész küldetése katasztrófába fulladt, de az agya ekkorra már robotpilóta üzemmódra váltott. Ez az érzés a katonai pályafutása hajnalára emlékeztette, amikor a parancsnokai hagyták, hogy azt tegye, ami ez a legjobban ért, kérdések nélkül kiiktatni a USM ellenségeit. Főnökei azzal ugraták, hogy ő az egész egysége egy személyes gyilkológépe, és ő mindig is itta a parancsnokai minden szavát. Volt egyfajta szabadság azokban a korai napokban, amelyet minden egyes előléptetéssel fokozatosan elvettek tőle. És most attól tartott, hogy már csak ő az utolsó tengerész ezen az Isten verte bolygón. Tegör ugyanakkor fájdalmas elismeréssel adózott a felkelőknek. Tudták, hogy a USM jön, és felkészültek. Most Tegőr állt a világgal szemben, és ez a szerep tökéletesen megfelelt neki. Az elvé 1213-on a világítás hisztérikus pulzálása, hol a hatalomért vívott harc, hol a túlterhelt rendszer öngyógyító kísérletei miatt szürreális, stroboszkópszerű hatást keltett. A földi csillagok gyönyörű, de hamis képét egy pillanatra felváltotta a bolygó sötét felhőinek nyomasztó látványa, majd újra visszatért a nem létező szépség. Ahogy Tegör elhaladt egy házsor mellett, és minden mozdulatra tüzet nyitott, észrevett egy közeledő alakot. Pontosan ugyanabban a pillanatban vették észre egymást. Céra emeltek, és Tegör agyának egy távoli hideg szegletében elismerés ébredt a másik gyorsasága láttán. Azonnal meghúzta az elsütő billentyűt, egy sima, ezerszer begyakorolt mozdulat. És látta, ahogy a lövedéke célba ér, ugyanabban a pillanatban, ahogy a fájdalom robbanásszerűen hasított a saját combjába. Felnyögött a kintól, de sikoly nem hagyta el az ajkát. Hangtalanul rogyott össze. Az ellenfele jól célzott, de nem elég jól. Abból, ahogy a másik test hátra zuhant, tudta, hogy a saját lövése viszont pontos, halálos volt. Tegör a fegyverét mankónak használva feltápászkodott és előre tántorgott. A harc töretlenül folytatódott körülötte. Lenézett a lábára, a vér a szíverése ritmusára a sebből. Átlőtték a combartériáját. Látott már ilyen sebeket? Ebből nem volt visszaút, különösen nem segítő társ nélkül egy zóna közepén. Halott ember volt. És ezt teljes bizonyossággal tudta már. Káromkodva botladozott előre, hogy megnézze gyilkosa arcát. Végül elérte a földön fekvő testet, és mellé rogyott. Az áram hirtelen visszatért, és a feje fölött egy élénk kék égból tárult fel, amely tisztán körül a területet. A lövése hihetetlenül tiszta volt, egyetlen vörös fekete lyuk az illető homlokán. Egy nő volt az. Remegő félre félresimította a halott nő vértől csapzott haját az arcból. Ahogy a látása sötétedni kezdett, felismerte a kiiktatott ellenfelét. Már hónapok óta nézegette a fényképét. Jennifer Chu parancsnok volt. Az Omega-7 tangó bányászbázis jogos vezetője. Tegör, dühében a saját kiképzése iránti vakságában, megölt egy szövetségest, akinek a megmentésére küldték. Mi csoda ostoba értelmetlen helyzet, pont azt ölte meg, aki miatt ez az egész akció elkezdődött. Felnézett a felette elterülő gyönyörű égre, és az olyan napokra gondolt, mint amilyenek gyerekkorában voltak, mielőtt mindenét a katonaságnak adta volna. Egy része azt kívánta, bárcsak visszamehetne, és újra kezdhetne mindent, talán más irányba terelhetni az életét. De ezt lerázta magáról, küzdött a fáradt elméje homályossága ellen. Katona volt, ennyi, és nincs tovább. A fenébe suttogta, és a hátára fordult a halott csú teste mellett. Dágra és Réára gondolt, és egy mosoly játszott sápat arcán. Hamarosan találkozunk, hadnagyok, lehelte, mielőtt a sötétség végleg elnyelte a tudatát. Krisz és családja megvárta, amíg a hamis napfény ismét eltűnik. Az időszakos kék ég egyre ritkábban jelent meg, ami kedvezett a négyfős családnak, akik észrevétlenül próbáltak menekülni a tomboló harc közepette. Végül a gyönyörű mesterséges égbolt kialudt, helyébe az elvé 1213 hosszú, sötét éjszakája lépett. Itt az idő, szólalt meg Chris halkan. A kis család kilépett a tomboló polgárháborúba. Chris a túlélés ösztönös művészetét alkalmazva, amelyet a kiképzés csiszolt tökére, a kiárat felé vezette őket. Minden korábbi bevetése csak fő próba volt ehhez az egyhez képest, a legfontosabbhoz, amelyet valaha is végrehajtott. Ahogy közeledtek a kiárathoz, a sötétség szinte áthatolhatatlanná vált, Jean neki csapódott, és vékonyka teste megremegett. Apa, suttogta a lány, hangjában ott reszketett a rémület. Semmi baj, mondta Chris, bár maga sem volt biztos benne, hogy valóban így van. Már olyan közel voltak. A felhők hirtelen szétváltak, és a bolygó három holdjából kettő beragyogta az eget. Látod? mosolygott le az apja. Mit mondtam? Vigyázz! kiáltotta Alisa, de már késő volt. A puskacsöve Krisz homlokához csapódott, aki azonnal elterült a földön. Feltápászkodva a velük szemben álló alakra merett. Lexa volt az. Arcát, akár csak alísáét és az övét súlyos sebek csúfították. Krisz rájött, mennyire kísértetiesen hasonlítanak egymásra ebben a pillanatban. Sebesültek. Egy másik világban talán megpróbálna beszélni a nővel, de most csak egyetlen dolog számított. Lexa az útjában állt. Sajnálom, mondta a nő, és ráfogta a fegyverét. Perifériás látóterében Krisz látta, hogy Alisa, Jane és Emma elé lép. Csak egy kis értelmet kell belédvernem. Krisz a talajon heverő fegyverére nézett, de az túl messze volt tőle ahhoz, hogy időben felkaphassa. Látta Lexa tekintetét. Kétségbe esett, gyilkos tekintet volt. Vérfoltok tarkították a testét, bár az arcán kívül nem látszott, hogy más sérülése is lenne a nőnek. A férfi azon tűnődött, vajon hány embert ölt meg ma este ez a nő? A férfi rájött, hogy beszéltetnie kell a lányt, időt kell nyernie maguknak, ki kellett találnia egy tervet. Felemelte a kezét, sikerült egy félmosolyt is kicsikarnia magából. – Semmi baj, megértem – szólt behízelgőn Krisz legszafelé. Csak elkarom akarom vinni a lányaimat. Azt csinálsz, amit akarsz, de kérlek, engedj el minket. <gül> – Elengedni? – nevetett fel Lexa. A bizar hangot a távolból hallható, újabb lövések szakították meg. – Itt van rád szükségem, Krisz. Azt hittem, ezt te is tudod. – Nem maradhatok, Lexa – felelte Krisz, és egy fél lépést tett a fegyvere felé. Ha ezt a mozdulatát a nő észre is vette, nem adta ennek jelét. Egyáltalán hova akarsz menni? gúnyolódott Lexa, és megint felnevetett. Az egy pusztaság odakint, hidd el, én tudom. Minden Isten verte nap kimentem oda, a föld alá másztam, és merevre dolgoztam az ujjaimat, hogy kvadromitott kaparjak ki a hülye kibaszott USM-nek. Hidd el, semmi sincs odakint neked és a lányaidnak vagy annak az értéktelen félkarú szemétnek, amit még mindig magaddal cipelsz. A férfi érezte, hogy a melkasában dű támad a nő szavaira, de mély lélegzetet vett és próbált megnyugodni. Tudta, hogy meg kell őriznie a hidegvérét, ha túl akar lépni a által teremtett akadályon. Mindent megfordíthatunk, Krisz. Nem látod? A tengerészgyalogosok mind halottak. Tudtuk, hogy jönnek, is erre alaposan felkészültünk. És Jennifer, végén, a csapatai kemények. De mi legyőzhetjük őket. De ehhez szükségem van rád az oldalamon, Chris. Én, én szeretlek. Ez a hirtelen jött vallomás megdöbbentette a férfit. Egy pillanatra megsajnálta a nőt, mert érezte, hogy az komolyan gondolja, amit mond. Krisz tudta, hogy be kellene fogni a száját, talán azt kellene mondani a Lexának, amit az hallani akar tőle, de nem tehette, különösen nem Alisa és a lányai előtt. Ehelyett elmondta neki az igazat. Lexa, te nem is ismersz engem? A nő a férfi szavai hallatán egy pillanatra teljesen megdöbbent, aztán a szemei összeszűkültek, arca elsötétült. Célba vette Krisz homlokát a fegyverével. A férfi kissé fejje emelte a kezét, és rájött, hogy hibázott, hogy mégis hazudnia kellett volna, de ugyanakkor mélységes nyugalom szállta meg, mert azt mondta el, ami a szívében volt. Ne aggódj, majd én vigyázok a lányaidra, mondta Lexa suttogva, és megfeszítette az ujját a fegyver ravaszán. Ekkor egy sötét folt vált ki az árnyékból, és egy hatalmas fekete alak csapódott Lexának. Épp abban a pillanatban, amikor a lövése eldördült. A lövedék elfütyült Krisz feje mellett. Lexa felsikoltott, amint a Xenomorph karmai a gyomrába mélyedtek. Krisz döbbenten hátrált pár lépést. Épp az imént végzett egy ilyen kreatúrával a moziban. Ez a lény kisebb volt, de valahogy még gonoszabbnak tűnt az előzőnél. Lexa sikolja elakadt, Amint a szörnyeteg állkapcsa a torkába mélyett, miközben fogazott farka megcsillant a fényben. A nő lüktetővére spriccelt rá a lény fekete bőrére. Lexa teste megremegett, majd hamar mozdulatlanná vált. Krisz nem figyelt erre. Felkapta a fegyverét és futni kezdett, Jean szinte sújtalan testét a karjában tartva. Alisa az épp karjával ölelte magához Emmát, és terhével együtt Krisz mellett szaladt. Könnyen futhatott volna gyorsabban is, de megnyugtatta, hogy Krisz mellette van, miközben a lányaik szorosan fogták egymás kezét. A lányaik. Egy része zavarba jött ezektől a gondolatoktól. Amikor elmenekülnek erről a bolygóról, ha majd elmenekülnek, megpróbálja megérteni, hogy pontosan mi is történik most vele. És tudta, hogy Krisz segíteni fog neki ebben. A kiárat előttük tátongott, mint egy sötét alagút. Hallották a mögöttük felsercenő kaparászást, ahogy a lény feléjük vetette magát, de egyikük sem nézett hátra. Végig futottak az úton, amely a nagy fémajtókhoz vezetett. Az android kisé oldalra hajtotta a fejét, miközben megpróbált eligazodni az OST túlterhelt operációs rendszerében. A kolóniát vezérlő egység már közel állt ahhoz, hogy teljesen leálljon. Alisa reménykedett benne, hogy legalább még egyszer utoljára be tud törni a rendszerbe távolról, ami Margaret rajta végzett kísérletei után nehezen ment már neki. Tudnál? fordult Chris Alisa felé. Próbálkozom, felelte a lány és a férfira nézett. Furcsa érzés tört fel benne, és nem tudta elhinni, hogy mennyi mindent éreze férfi iránt. Alisa végre rácsatlakozott az OST haldokló rendszerére, és egy utolsó parancsot adott ki. Az ajtó nyílni kezdett előttük, és az elvé 1213 tomboló szele bezúdult a nyitott kapun. Krisz lehajtotta a fejét, úgy próbált ellenállni a betörő szélnek, és kilépett a bolygó haragos felszínére. A kupolán kívül a légkör folytogató volt. A USM hajója három kilométerre volt tőlük. Ez a földön nem lett volna túl nagy távolság, de itt, ezen a veszélyes terepen, és gént a karjaiban tartva hosszú időbe telik, amíg odaérnek. Sajnos az időből volt számukra a legkevesebb. A férfi a talajra segítette idősebbik lányát. A lány szeme felpattant, rémület és az elszántság keverékével nézett fel apjára. A hátra lévő utat egyedül kell megtenned, mondta Krissza lányának. Még ezt az utolsó dolgot meg kell tenned, és aztán pihenhetünk. Jane megértette apja szavait, és gyorsan kezdett el futni az apja mellett, olyan gyorsan szedte a lábait, amilyen gyorsan csak tudta. Mindketten vigyáztak nehogy elessenek, ahogy a távoli láthatatlan hajó felé tartottak. Alisa, aki emmát továbbra is átkarolva futott, szorosan követte őket, miközben az OST fényei lassan halványodni kezdtek mögöttük. Még mindig a nyomunkban van? kérdezte Kriszt, kifulladva az Androidot. A férfi tudta, hogy hátra kellene néznie. Keresnie kellene a xenomorfot, de ehelyett inkább arra koncentrált, hogy Jean kezét a saját kezében tartsa, és a szemét az előttük kibontakozó USM hajójára szegezze. Nem hiszem, hogy... Alisa szavait egy nyögész szakította félbe, és Chris megpördült, Jean keze kicsúszott a kezéből. A szörnyeteg nekiesett Alisának, a földhöz szegezte, karmai a karjába vájtak, Állkapcsa már az arca felé kezdett kinyúlni. – Ne! – kiáltotta Krisz, és felemelte a fegyverét. A férfi megpróbálta a testén olyan helyre célozni, ahonnan nem ömlik majd Sav Alisára. Amikor megtalálta a megfelelő célpontot az idegen fején, amelyről úgy gondolta, hogy a lövés után megkiméli a lányt, Krisz tehetetlenül nézte, ahogy a lényfarka villámgyorsan villámgyorsan feléje csapódik. Soha nem látott még ilyen gyorsan mozgó testrészt. Mielőtt még reagálhatott volna, A farok a fejéhez csapódott, És a földre küldte, A fegyver kicsúszott a kezéből, És a körülöttük heverő sziklák közé csúszott. Krisz nekivágódott egy éles kőnek, És érezte, hogy friss vér folyik le az arcán, Ami csípni kezdte a szemét. Nagy levegőt vett, Ismét nem törődve a rátörő fájdalommal, Ahogyan arra tanították, megtörölte a szemét, és megdöbbenve látta, hogy a xenomorf már felé rohan. Miért hagyta ott Alisát? Tűnődött az ex-katona egy pillanatig. Könnyen megölhette, vagy darabokra téphette volna. Talán, gondolta Krisz, miközben a szörny rámerett. Lehet, hogy érzi ez a dög, hogy én voltam az, aki megölte a testvérét. Futott át a férfi fején a gondolat. Ahogy hátrált, a sziklák a tenyerét csúrolták, és tudta, hogy nem tud elég gyorsan mozogni ahhoz, hogy elmeneküljön a zenomorf felől. Chris arra gondolt, hogy talán megérdemli, ami történni fog vele. Csak remélni tudta, hogy Alisa el tudja vinni jane és Emmát, amíg ő bírokra kell ezzel a gyilkológéppel, és végül megadja magát a halálnak. Amikor a zenomorf éppen elérte volna, Krisz becsukta a szemét ösztönösen. Mindig is úgy gondolta, hogy egyszer nyitott szemmel fog szembenézni a halállal, de az agya nem értett egyet ezzel az elképzeléssel, és a világa elsötétült egy másodperccel azelőtt, hogy a halál elérte volna. Jane hangja hangzott fel mellette a süvöltő szélben. – Apa, kapd el! Lánya hangjára Krisz azonnal kinyitotta a szemét, s közben elgurult a zenomorf útjából. A szörny a lendülettől egy nagy sziklának ütközött, amelyről szilánkok robbantak szét, több darab is belehatolt Kriszt Még több fájdalom, még több vér öntött el a férfit. De nem érezte, észre sem vette. Jane felé tekintett, és látta, hogy az a kezében tartja az ő imént elejtett fegyverét, készen arra, hogy odadobja apjának. Elmosolyodott, egy űrült véres vigyorral, és kinyújtotta a kezét James felé, a szemével könyörögve, hogy a lány gyorsan cselekedjen. A szemes arkából Chris látta, hogy a lény felemelkedik, és közben dühöt sikolyt hallatott. Chris nem fordította el a tekintetét, továbbra is a lányára koncentrált, ahogy az teljes erejéből elhajította a fegyvert feléje, miközben a földre zuhant és a keze felhasadt, ami azonnal vérezni kezdett. De a lány nem sírt, nem adott ki egy hangot sem, csak nézte, ahogy a fegyver a levegőben pörögve az apja felé repül. Az egyre erősödő szél szélhangja ellenére Krisz számára az egész jelenet némán zajlott le, szinte olyan volt, mint egy lassított felvétel. Figyelte, ahogy a fegyver megpördül a levegőben feléje, tudta, hogy rajta kell tartania a szemét, Tökéletesen kell időzítenie annak elkapását. A xenomorf már a sziklákon keresztül kaparászott felé. Jane dobása tökéletesre sikeredett. Chris keze a markolatot fogta meg, és csak kissé kellett megigazítani a fegyvert. A férfi megfordult, remélve, hogy elég ideje lesz arra, hogy tüzeljen az idegerre. De nem volt elég gyors. A szörny neki rohant, kisebb, de nem kevésbé halálos fogai a férfi vállába téptek. Krisz összeszorította a fogait, nem sikoltott, elsütötte a fegyvert. A rohadékból kibudjanó saftalán megöli őt, de ezzel most nem volt ideje törődni. A fegyverből kiröppenő lövedékek fénycsíkot húzva maguk után messze elszálltak, csak milliméterekkel, de eltévesztették a lény koponyáját. Ekkor a pokolfajzat elengedte Krisz vállát, és felkészítette pengeszerű fogait egy gyilkos csapásra, miközben az állkapcsából csöpögött az undorítóan ragacsos nyála. Krisz megpróbálta a fegyvert irányba fordítani, hogy tiszta lövés tudjon leadni, de a szörnyeteg neki szorította a kiálló sziklának a hátát, ezért szinte mozdulni sem tudott. Hirtelen a szörnyfejéhez vágódott egy méretes szikla, kibillentve annak testét az egyensúlyából. Krisz szorítása alább hagyott, bár nem eléggé ahhoz, hogy cselekedhessen. A pillanatnyi zavarodottságban mindkét küzdőfél felnézett, és látta, hogy Alisa és a két lány köveket szednek fel, és a zenomor felé dobálják őket. – Szállj le az apukámról! – sikoltotta Emma és egy újabb követ dobott az idegen felé, ami persze cél tévesztve pattogott a mellettük lévő sziklákon. Krisz majdnem felnevetett ezen a jeleneten, valószínűleg a vérveszteség és a kétségbeesettség miatt, de a lény még mindig a markában tartotta. Krisz ebben a pillanatban a szemeit látta rászegeződni, és a nő rémültnek tűnő arca láttán a gyomra ismét összerándult. Annyi mindent kellett volna még elmondania neki. Az óton felkapott egy másik követ a földről, majd hihetetlen gyorsasággal és pontosággal az idegen felé hajította, amivel ismét közvetlenül a fején találta el a xenomorfot. A lény tovább hátrált, épp csak annyira, hogy tovább lazítsa a szorítását Kriszen. Apa! – sikoltotta Jane, kezében egy újabb kővel, Miközben rettegő arca a figyelte apja és a fenavad egyenlőtlen küzdelmét. Krisz ekkor a fegyverének tusával a zenomorfál csapott, az pedig a farkával vágott felé, de ő még időben el tudott gurulni az útjából. A sziklás talajon ismét frissebbek keletkeztek a férfi testén. Azonnal felállt és határozottan célzásra emelte a fegyverét, amikor az idegen ismét támadásba lendült. Krisz most már valóban készen állt az utolsó lövésre. Egyenesen a bitang szájára célzott. A háború mindig talál egy olyan embert, mint te. Jutottak eszébe az egykori felettese szavai. Nincs tovább. Suttogta, majd határozottan elsütötte a fegyvert. A lövedék pontosan ott csapódott be, ahová Krisz célzott, és a szörnyetegen áthatolva annak tarkójára robbant ki. A lény csupán néhány méterre tőle esett össze, karmai tehetetlenül rángatózva kaparáztak a semmiben. A haldokló, vonagló, xenomorf még utoljára megpróbálta elérni az ellenségét. Savasvér ömlött a szétrepett koponyájából, és megolvasztotta a körülötte lévő sziklákat. Alisa és a lányok odafutottak Krishez, és ő áttölelte őket, nem törődve a sok sebbel vagy a fájdalommal. Zokogva borultak össze, élvezve, hogy a szerettei képségben vannak, mindazok után, amin együtt keresztül mentek. A lény egy utolsó fájdalmas sóhajt adott ki magából, aztán lassan elhalt az idegrángatózó mozgása. Félig nyitott szájából még mindig sűrű nyál csöpögött. Minden zaj, nyögés és hörgés elhalt, csak a kíméletlen szél süvöltött felettük. – Gyerünk! – szólalt meg Krisz, miközben a távolban pihenő USM hajó körvonalait fürkészte. – Nincs már olyan messze. A menekülők folytatták az útjukat. Olyan gyorsan haladtak, ahogy csak tudtak, miközben a sötét felhők elvonultak felettük, és a három hold fénye ismét megvilágította az ort tájat. A kimerült család Végül elérte a hajót.